Чому б, міркував я далі, чому б геніальному котові, чи він буде поет, чи письменник, чи митець, не піднятися до пізнання цієї вищої культури у всій її значущості і не перейняти самому краси й чару її зовнішнього вияву? Хіба природа обдарувала перевагами цієї культури тільки собак? Навіть якщо ми, коти, своїм одягом, способом життя, манерами і звичками трохи відрізняємось від того гордовитого роду, то ми також складаємось із плоті і крові, маємо тіло і дух. І зрештою той рід так само, як і ми, підтримує своє життя. Собакам теж треба їсти, пити, спати, тощо. І їм також болить, коли їх б'ють. Ну, а що ж далі? Я вирішив засвоїти науку свого родовитого юного приятеля пуделя Понто і, ставши на цьому, вернувся назад до кімнати господаря. Кинувши погляд у дзеркало, я переконався, що вже сам твердий намір засвоїти вищу культуру чудово позначився на моєму зовнішньому вигляді. Я роздивлявся на себе з величезним задоволенням, а чи є приємніший стан, ніж бути задоволеним собою, я замурчав. Другого дня я не обмежився тим, що посидів перед дверима, а пішов прогулятись вулицею і побачив здалеку барона Алківіада фон Віппа. Позад нього під стрибом біг мій веселий приятель Понто. Кращої нагоди й бути не могло. Я прибрав якнайвеличнішої постави і пішов на зустріч таким незрівняно-граційним кроком, якого не може навчити ніяке мистецтво, оскільки він коштовний дарунок ласкавої природи. Та, Леле, який жах! Тільки помітивши мене барон зупинився, Уважно оглянув мене в лорнет і гукнув «Понто!» «Гуджі! Гуджі! Кіт! Кіт!» І Понто, облудний приятель, люто накинувся на мене. Нажаханий, приголомшений його ганебною зрадою, я задубів, нездатний боронитися, і... Тільки якомога душі зіщулився, щоб урятуватися від гострих зубів Понто, які він, загарчавши, вищирив на мене. Але Понто кілька разів перестрибнув через мене, не завдавши мені ніякої шкоди. А тоді шипнув мені на вухо, «Муре, не будь дурний, не бійся. Ти ж бачиш, що я нападаю не насправді, а, а тільки на догоду господареві». Понто знову. Застрибав навколо мене, навіть схопив мене за вухо, але зовсім не боляче. А тепер нарешті прошепотів він, а тепер гайда, друже, муре, он у той льох. Я не чекав, щоб він мені казав це двічі, а чим дуже дриманув у віконце. Бо хоч Понто запевняв, що не зробить мені ніякої кривди, я однаково боявся, адже в таких скрутних випадках ніколи не можна знати напевне, чи дружба виявиться досить сильною, щоб перемогти природні нахили.